Na asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Habari na muda huu wapenzi watazamaji wa Mlungu TV. Matumaini yangu ni wazima wa afya. Niwakumbusha tu msisahau ku subscribe hapo chini na ku comment tuwe pamoja. Na Mbeo, nimekuja na isi naweza mkasema na majabu gani? Hapana, kuna mambo mali matatu nataka mambo mazuri pia kuelekezana na kutiana moyo katika mambo ya kitiba. Na mwanza nianze kuwapa shukrani kwa, kwa, kwa matokeo mazuri ambayo mmepokea kuhusu ile chuma ulete niliyoionyesha kwa kupitia nguvu ya pete kwa hizi pete. Nafikiri wengi wali walitamani kujua zaidi na wengi walitamani kujua je ni kweli ya Mruguru haya mambo yapo nini lakini Kama ni wakwamiwa kwa vitu pyangu unapionyesha wazi. Yani sipenda niku Napenda nikifanya kitu wote tuone, tuwe pamoja Ili tupea neri. Tukumbushane kwa kuna vitu vipo. Na vinaweza vika Na vinaweza vika matatizo. Kwa hiyo, leo nilikuwa. Unataka niwa kidogo. Kwa wale ambao walikuwa nantakuta sana. Kwa tunataka mburu na sisi nini ya pa. Pete inawezo kumtengenezea mtu watakama kwa yuko uraya. Yani hata uwe Marekani, Saudi Afrika, Dubai chini China, japani, peti na tengiswa, so, wale niviumbe ni majini, wanawezo wakamilikishwa na wakaenda. Japopua nilisema, misi tengenezi, nitu hivyo kwa sababu Ya, atupende kufanya wizi, yani usipende kufanya wizi kubwaibia watu ambao hawana makosa, wa kemanizako katafuta, kaumia, lakue unyo, ichukue tukiu, yuna inakua soo, soo vizuli. Lakini, wanahitaji kuoniona au kufika msini kwangu kupata elimu zaidi ya kupata tiba nimesema mimi napatikana Morogoro sasa hivi Dar es Salaam sio sana kwa sababu nda mwingi tunapika mauganga huko kwa hiyo napatikana Morogoro sehemu moja wanapaita Matombo ukifika Morogoro mjini panda gari zinazokuenda Matombo Kisaki wewe waambie tu hapo Morogoro mjini wambie, jamani mimi naomba kwenda na napanda gari la na Matombo lakini naomba nishusheni kwa daktar Mruguru hakuna sehemu fahamu kwangu ni najing'ana sana na watu wengi watakunyoshesha njia na mpanda gari hizi nenda na dereva yeyote anepita njia lazima akushushe ofisi kwangu na mimi ukishuka unashuka moja kwa moja nyumbani hakuna usafiri wa pikipiki wala bajaji ni hapo tu nyumbani ukifika umeifika kwangu sasa leo nilikuwa naomba niwaelezee jambo moja muhimu Kuna na mafuta nimeamua kuyatengeneza mafuta haya yanakuwa yapo katika kichupa maalum mm -hmm. lakini mafuta haya Ayapatikani kokote zaidi ya kwangu mimi mwenyewe Dr. Muguru. Hayapatikani kokote zaidi ya kwangu mimi mwenye Muguru. Ukiwa mkawani utatumiwa, ukiwa nje nchi kama kuna mtu wako ambao unajua ni wakara wako waneza kajia kuchukua, sawa sina uwezo kukuambia bana nje nda kutumia kwenye ndege miwezo uwezo kidogo sina. Kwa hiyo kama uko nje miambie kama kuna mtu Tanzania unazoka mtuma kajia kakuchukulia, mafutahaa ya jemani ya na uwezo wakufukuza majini, ina uwezo wa kuondoa wachawi, ina uwezo ya kumlaza hata mchawi kama anakuja nyumbani kwako kwa nia ya kutaka kukuzuru. Ina uwezo ya kumvibaina na akalala paka asubuhi. Yaani ina uwezo kukamata mchawi. Haya mafuta. Ni mafuta tumetengeneza kupitia miti pamoja na vingila vya uchawi. Nikisema vingila ina kwa wale wataalamu wanafahamu, vingila vya uchawi yametengenezwa kwa niaba ya kusaidia kuna mungine, kwa kuna mwingine ana matatizo lakini uwezo wa kufika kwa daktari Mlunguru hana. Kuna mwingine ana matatizo lakini uwezo wa kwenda kumtafuta mtu aliyekuwa sahihi hana. Kwa hiyo mafuta haya nimeyatengeneza maalum, yana miti zaidi ya miti 500, yana ya vingila zaidi ya vingila 1000, ya pia yana duwa yamefanywa na kisomo ya ili kwa niaba ya kuambatana kuutafutia majini, kuambatana kuangalia wachawi, vitega, vipembe, visoke, mikuli, yani kila kinachomshungua mwanadamu kwenye haya mafuta ukiwa nayo huwa yanakusaidia. Yanafanyaje kazi? Mafuta haya yanachukuliwa kwa niaba ya kuchomwa. Yani ukishapata mafuta, kabla hujajea kulala ndani, unawasha kichazo chako cha moto, unatia toni moja la haya mafuta utaona nyinyi wenyewe kwa kwanza mliyekuwa nje ukipata ule mosho yale mafuta. Utaona mwili mzima unakuwa kama umeingia na baridi, yani kama kuna kiumbe imekuingia. Na kama una majini utaona balaa lake linapoamka mkabu. Yaani jini lazima utanza kupandisha, aiza unaweza ukaishiwa nguvu baka yule jini akachomoka akaondoka nako. Toka baada ya dakika 5 hadi dakika 10 unarudi ukawa huko sawa kabisa. Mafuta haya ukimkuta mwanamke haendi hedhi yake vizuri. Mara nyingi wanapoa wanashumbuliwa na viumbe. Majini unakuta wanakwenda nakatisha hedhi mwanamke anapata kidogo kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili mngine haendi kabisa. Yenyewe unaweka tone moja kwenye maji ya kunywa, unakunywa kando yani kwa kama kutoka tone unakunywa yenye uwa yanatembea mwilini Yanatembea anatembea mwilini ni yani kama vile umepigwa sindano si ya nini tuseme yani anatembea mwilini kwenda zile njia zote zinahakishwa kwamba yule kiumbe alienda alikaa amefunga kwa kuna majini wanakaa katika mishipa ambao wao wanazuria utaokuwa wanazuria wana kwenda ile idile umeone zako zinapokuenda kuaribika kutoka sasa wao wanazuia hawataka yule uchafu kwa jini hataki mwanamke akiwa katika henzi yeye akakaa kwa sababu jini hapendi kukaa Sawa mafuta haya yanasaidia peni tena kuchua kwa wale wenzangu na mimi walioikuwa natumia masturbation yanasaidia kuchua katika ile mishipa mishipa ya ya ya, ya mzee yenyewe ile mishipa ambayo tayari imeshaathirika imekufa ganzi haina nguvu tena yenye uwezo wa kunyanyua na kurudia tendo mara kwa mara kwa kuwa na mafuta haya unakuwa unachua mlele na unasikia kabisa ukianza kuchua kianya yani kwa inaingia ndani yani unapenda unasikia inaingia ndani Paka kuna daliri za umaumimu. Nenye nende ya yusha ale mafuta ambayo ya Uganda. Kwa niaba ya kukuto kweka kwenye mishipa kupeleka katika ubongo. Ili mtu wanaudia tendu mara kwa mara. Kwa wala ni mafuta maalumu. Na nye umana ni meyatengeneza. Sijaya onyesha kipindi kijacho. Kwa ni mafuta reani. Unayafata vipi. Lakini mafuta jamani. Ni mafuta haya. yana uwezo mzito sana. Nikisema uwezo mzito edapo unaisi. Kwa mba, mm, itawenda huyu ndugu yangu ni mbaya. Labda ndugu yangu huyu mbana ni mbaya ujilani yangu na isi ya jambo la ajabu. Usiongee naye usifanye chochote. Chukua hayo mafuta, akikisha tafuta njia na huyo huyu ndugu yako. Nenda mwage pale katikati ya hili njia. Kama kwenye ni mbaya, akivuka, utaona lazima anase na atanguka chini ya taomba msaada. Kwa hiyo sitaki kumfanyia ubaya uwe nenda chukua mafuta yako mpake kwenye miguu mpake katika mwili anakuwa vizuri Mafuta haya kwa mtoto mdogo anaenda kusoma shuleni akikisha anapotoka asubuhi unamndondoshia toni moja kwenye maji ya na anakoga kwa ajili ya kuondolea puha au mchao au kama atafika shuleni hakuna shida yoyote itakayomzuru kwa huyo mtoto kwa hiyo ndugu watazamaji wa nduguu tv tuwe pamoja tuna faida nyingi sana nimeletengeneza kwa niaba ya kuwapa faida kubwa yanapatikana kwa shilingi 1000 ya Tanzania. kwa kenya shilingi 2500 kwa